שלום וברכה, מה שלומכם? כאן ליאור דבורצקי. אני מאוד שמח שבחרתם להצטרף לקורס שלנו בדרך הקצרה להצלחה. ואם אתם כאן, אז קרוב לוודאי שיש משהו בחיים שלכם שמאוד הייתם רוצים שיקרה, אבל בפועל משום מה זה עדיין לא קרה. אולי עוד לא התחתנתם. אולי אתם דווקא נשואים ברוך השם, אבל יש כל מיני קשיים בזוגיות שעדיין לא הצלחתם לפתור. יכול להיות שאתם חווים קושי בפרנסה, או שעדיין לא מצאתם את הכיוון התעסוקתי שמרגיש לכם נכון ומתאים. בכל אופן, משהו חסר ואתם לא מצליחים להשלים אותו. ויכול להיות שבאופן כללי אתם דווקא די מרוצים מאיפה שאתם נמצאים. אבל מדי פעם בסיטואציות מסוימות אתם פתאום מרגישים סוג של קושי רגשי, או איזה חוסר אונים שמציף אתכם, איזה דפוס שאתם לא מצליחים להשתחרר ממנו. כעס, מתח, דאגה. פחד קהל או סתם מחשבות מטרידות של מה חושבים עליי ומה יגידו. ולמרות שאתם יודעים שזה לא צריך להיות ככה ושבאמת אין סיבה אמיתית לתחושות האלה, בכל זאת זה חוזר ומפיל אתכם. כמו סוג של תקלית שרות זה תמיד לא קופץ באותה נקודה. אז אם אתם באמת מזדהים עם המקום הזה ומאוד רוצים להצליח להשתחרר מהתחושות או להצליח סוף סוף לממש את הרצונות והשאיפות שלכם, הגעתם למקום הנכון. אני ליאור טבורצקי נשוי ואבא לארבעה ילדים מקסימים, תלמיד של הרב יצחק ארד כבר קצת יותר מעשר שנים ברוך השם, ובכמה שנים האחרונות אני עוסק באימון, אימון ליווי והערכה בשיטת האימון היהודי שהרב ארד פיתח, ו... ברוך השם זכיתי בשנים האחרונות לסייע ללא מעט אנשים לקדם את עצמם ולפרוץ את הגבולות של עצמם, להתגבר על כל מיני מחסומים שבלמו אותם מלעשות את מה שהם באמת צריכים ויכולים לעשות. וחוץ מלאמן ולייעץ אני גם מלמד ומרצה בתורת החסידות, וברוך השם מאוד נהנה ממה שאני עושה. וכשאני ככה מסתכל על החיים שלי היום ובוחן אותם, אז אני ברוך השם מאוד מרוצה. זה לא שהן בעיות וקשיים והתמודדויות ותסכולים, זה משהו שברוך השם לא נעלם אף פעם, כן? אנחנו הרי במסע וזה חלק מהאתגר של החיים. אבל כשאני מסתכל על עצמי היום ביחס לאיפה שהייתי בעבר, זה משהו אחר לגמרי. היכולת להתייצב מול בעיות ולפתור אותן, לעמוד מול יעדים ולממש אותן, היכולת שלי לנתח מצבים, לקבל החלטות נכונות וליישם אותן במציאות, היכולת להשתחרר מתחושות רגשיות לא נעימות שמשתלטות פתאום על התודעה, וזה קורה, כן? כל הדברים האלה, בעבר לא ידעתי איך עושים. וכל המהפך המדהים הזה שעברתי, גם מבחינה אישית, רוחנית, נפשית, וגם מבחינה תעסוקתית כמובן, קרה בזכות בחירה אחת שעשיתי לפני בערך עשר שנים. הבחירה הזאת שעליה אני מדבר היא מאוד לא פשוטה. בהמשך הקורס אתם תבינו יותר לעומק למה כל כך קשה לעשות את הבחירה הזאת, אבל אני רוצה כרגע לתת לכם את נקודת העניין, אוקיי? תראו, כשאנחנו מדברים על הצלחה, אנחנו מדברים על משהו מסוים שחסר לנו בחיים, ושבעקבות פעולות מסוימות שאנחנו עושים, החוסר מתמלא. אני סובל מעודף משקל, ואני מרזה, הצלחתי. אני לא נשוי והתחתנתי, הצלחתי. אין לי עבודה והתחלתי לעבוד, הצלחתי וכן הלאה, כן זה הרעיון. עכשיו, בגלל שזה ככה, אז כשאני רוצה להצליח, מה התנועה הראשונית והאינסטינקטיבית שלי? התנועה הראשונית היא לפעול על מנת לקדם את החוסר. זאת אומרת, לנוע לכיוון של היעד שלי. וזו בדיוק הטעות שכולנו עושים, ושבמקום להביא אותנו להצלחה, מביאה אותנו להסתבכות והעמקת הקושי. אז מה כן צריך לעשות? בדיוק הפוך. במקום לרוץ ולפתור, לעצור. רגע, מה זאת אומרת? אם אני עוצר, איך זה בדיוק ייפתר? אז בואו תשמעו רגע, איך זה היה אצלי? ומשם אולי תוכלו גם להקיש לחיים שלכם, ובעזרת השם בשיעור הבא אנחנו כמובן נרחיב את זה הרבה יותר. מדובר על לפני למעלה מעשר שנים, הייתי אז רווק, לא שומר תורה ומצוות, סטודנט לתואר ראשון בכלכלה מן העסקים, וחולם על עשרות מיליונים. כן, הייתי בטוח שזה מה שיעשה אותי במאושר. אז מהרגע שהשתחררתי מהצבא לא הפסקתי לרוץ, לחוץ מהישג להישג, ממימוש למימוש וברור שם באמת הצלחתי בכל מה שעשיתי אבל משהו, משום מה, משהו בתוכי לא נרגע. לא משנה כמה כסף עשיתי או כמה הצלחות חוויתי, בפנים נשארתי מתוסכל ולא היה לי מושג למה. אז לקחתי על עצמי עוד יעדים ועוד משימות, ברוך השם בעבודה קשה ובהתמדה עמדתי, עמדתי בכולם וקיוויתי להרגיש סוף סוף אה, מלא. הרי הצלחתי. בשום דבר. אתה חוזר הביתה, נסרק מול הטלוויזיה וכלום. הכל חסר משמעות. אתה עייף, מותש. זאת בערך הייתה תמונת החיים שלי אז. והאמת... לא היה לי מושג איך יוצאים ממנה. ואז, ואז קיבלתי החלטה. החלטה שבדיעבד שינתה לי את החיים, כן? אמרתי לעצמי, די. אני צריך קצת שקט. מאיפה אפשר למצוא קצת שקט? לפחות בעולם שהכרתי אז. בהודו. אז החלטתי שאני עוזב הכל וטס להודו לשטוף את הראש, וזה באמת מה שעשיתי. עזבתי הכל, החסנתי את הדברים שלי אצל ההורים, זרקתי לתרמיל קצת בגדים, מכשיר הקלטה, ספר תהילים קטן שבחורה דתייה שלמדה איתי נתנה לי לדרך, ונחתתי בדלי. טוב, אז זה לא המקום והזמן לספר באריכות על המסע הפנימי והמדהים שעברתי עם עצמי שם. יש לי הרצאה שלמה שבה אני מספר את סיפור התשובה שלי בהרחבה, אבל מה שהיה שם, זה שבלי ממש להתכוון, התחלתי לעבור סוג של אימון. האווירה המאוד מיוחדת שהייתה שם, השקט והרוגע שהודו מקנה, הריחוק שלי מהמציאות היומיומית והאינטנסיבית שחוויתי, הריחוק מהסביבה שמכירה אותי, כל הדברים האלה אפשרו לי לעבור תהליך של התבוננות עצמית על החיים שלי, ככה מהצד. ומתוך השקט הנפשי המאוד גדול שהייתי בו שם, אתם יודעים, בלי יעדים, בלי משימות, בלי ריצות, פשוט לבחון את עצמי ואת החיים שלי. וגם התחלתי לעשות דברים שבארץ אף פעם לא עשיתי. כתבתי הרבה, נכנסתי לשיחות נפש עם כל מיני אנשים, ניגנתי, ציירתי. קיצור היה באמת תהליך מופלא, עד שבסופו של דבר גיליתי. גיליתי מי שאני באמת, גיליתי את מה שבאמת חיפשתי, גיליתי את השם, גיליתי את החסידות, וברוך השם, הקדוש ברוך הוא עזר וגלגל אותי לאן שגלגל, הפגיש אותי עם הרב ערד, הפגיש אותי עם הרבי, ואפשר לי לעשות את מה שאני עושה היום ברוך השם. אבל, מה בעצם הייתה הנקודה שאפשרה לכל התהליך המדהים הזה לקרות? מה שאפשר את המקום הזה, הייתה אותה החלטה שקיבלתי אז, את אותה עצירה שעשיתי. ההחלטה שלקחתי, להפסיק את המרוץ ולעצור, לעצור ולנוח, זה מה שפתח את הפתח לאותו שינוי מאוד מאוד גדול שעברתי. בני ישראל, כשיצאו ממצרים, התחילו במסע לעבר היד שלהם, ארץ ישראל. מ"ב מסעות הם עברו, 42, של... 42 מסעות. ומלחמות, ומאבקים, והתמודדויות, הם היו צריכים לעבור עד שהם הגיעו אל היעד. אבל, מה היה הכוח האמיתי שאפשר להם לעבור את המסעות האלה בהצלחה? העצירה. המנוחה שהייתה בין מסע למסע. ויסעו ויחנו. תראו, החיים שלנו הם סוג של מסע. מסע של הנשמה. ואחת הסודות הגדולים של הצלחת המסע זה אותו סוד של מנוחה. הדחף הפנימי והאוטומטי שלנו, כשאנחנו ניצבים מול קושי, זה לפעול, לעשות משהו כדי לפתור את הבעיה. מאוד הגיוני, נכון? אבל כאן יש סוד מאוד מאוד גדול. לפני שפועלים בהתלהבות כדי לפתור את הבעיה, אנחנו צריכים קודם כל לעצור. וזה בסופו של דבר מביא להצלחה אמיתית. טוב, אז למי שהתחיל להיות קצת מודאג איך הוא מצליח לעצור, לעזוב הכל ולהתארגן לטיסה להודו, כן? אז אפשר להירגע, לא חייבים לטוס להודו בשביל זה, כי זה בדיוק מה שעוברים בתהליך של אימון יהודי. כשאנחנו נכנסים לתהליך של אימון, ולא משנה באיזה סגנון, כי זה יכול להיות אימון אישי אחד על אחד, או אימון קבוצתי, כמו שאנחנו עושים בקבוצת בקבוצות החממה שלנו, או בשיטה של אמן את עצמך, שזה מה שאנחנו בעצם עושים עכשיו. אז לא משנה מה הסגנון, נקודת המפתח היא אחת, שאנחנו בעצם, תוך כדי תהליך, יוצאים קצת מהמשחק. הסוד הוא לעבור למימד תודעתי אחר, שמאפשר לנו להסתכל ככה מהצד על החיים שלנו, או על המצב שאיתו אנחנו מתמודדים כרגע, בלי מתח, בלי לחץ, בלי בלבולים, ומאותו מקום רגוע ונינוח להבין את עצמנו יותר טוב, להגדיר יעדים בצורה נכונה, לבנות תוכנית פעולה כמובן, ואז לחזור למשחק עם אנרגיות חדשות של התלהבות ושמחה, לממש ולהצליח. וזה מה שאני רוצה שנעשה כאן ביחד בעזרת השם. אני רוצה שבסוף הקורס הזה תהיה לכם את היכולת להתייצב מול קושי ולנהל אותו. במקום שהוא ינהל וישתלט עליכם, יפיל אתכם לכל מיני חוויות רגשיות לא נעימות, תוכלו אתם לקחת יוזמה, לפתור את הקושי ולצאת ממנו הרבה יותר חזקים והרבה יותר שלמים. אוקיי, אז אם אתם מוכנים אפשר להתחיל, אבל... לפני זה אני יודע שיש כאן הרבה שהצטרפו לקורס הזה לא רק עבור עצמם אלא בעיקר כדי ללמוד איך לסייע לאחרים, אם זה הורים שרוצים ללמוד איך לעזור לילדים שלהם להתמודד, אם זה משפיעים, מטפלים, אז, אז כשנוגעים בנשמה של כל תהליך סיוע, מגיעים בסופו של דבר לאהבת ישראל. אז בואו ניגע רגע במקום הזה, נעצור רגע ונחשוב. למי מהמכרים שלי הקורס הזה יכול לעזור? מי יכול להפיק ממנו תועלת. חשבתם על מישהו? מישהי? מעולה. הכניסו את השם והמייל שלו או שלה כאן לטופס הזה כאן למטה ובלי נדר נשלחנו הזמנה לקורס. אם יותר נוח לכם אפשר פשוט להעתיק ולשלוח את הלינק הזה, אוקיי? יופי, אז אם אתם מוכנים אתם מוזמנים ללחוץ כאן ונעבור לשיעור הבא.